EGY TÖRTÉNET A túlpartjára épült kicsi hajóállomás igénytelen külsejét senki nem vette figyelembe. A mindennapos utasok csak addig voltak ott, amíg fel nem szálltak a kompra, ami a túlsó parti városba vitte őket. Nem volt hideg, a reggeli járatra alig jött ki pár ember. Egy öreg néni, aki mindig az első volt a túlparti reggelimésén, egy anyuka a gyermekével, ki iskolába, ki a munkahelyére, és egy fiatal lányvár türelemmel. Ő összekulcsolt kézzel állt a mólon. Már látni lehetett a kompot. Hosszú barna haját megigazította, amikor észrevette, hogy egy fiatal fiú ül le az egyik padra olvasni. A fiú barna hajú volt, szemüveget viselt, és semmiben nem különbözött a korabéli társaitól pillanatra felemelte a fejét az olvasásból és észrevette a lány pillantását. Egy gyors zavar, és a elfordult. A fiú nem tudta a barna szemek után visszavarázsolni a tekintetét az újságra. Megérkezett a komp. Lassan beállt a helyére. Az utasok beszállhattak. A fiú hosszan nézte, hogyan távolodik a vízi jármű, de a lányt az arcot nem tudta kiverni a fejéből. Hirtelen felpattant, az újságot behajtogatta a Jackie a zsebébe, majd odalépett egy feketén csillogó motorhoz, ami a hajóállomás mellett parkolt. Felvette fekete bukós isakját, és miután beindította a gépet, nagy sebességgel eltűnt. A lány is gondolt az állomáson lévőre, de rövid idő elteltével mérlegelte a dolgot, máshová terelte gondolatait. A tó nem volt nagy, egy kis völgyben terült el, körülötte három település élte korán sem unalmas világát. A motor szinte siklott az úton, gazdája nem félt a sebességtől. A fordulatszámmérő mutatója már elhagyta a tizest. A srác újra váltott. Az alatta elcikázó vonalak szinte suttogták neki. gyorsabban! Sorban hagyta le a különböző autókat, azok csak legyintettek. Ők nem siettek. Amikor egy hasonló hajóállomáshoz ért, megállt, lecsatolta sisakját és a távolba nézett. Nem messze a parttól, ott közeledett a komp. Előkapta a zsebéből az újságot, leült a padra és úgy tett, mint aki olvas. A komp befutott. A lány örült, hogy végre nem inog a lába alatt a talaj. Megigozított a táskáját, felvette a napszemüvegét és a partra lépett. Észrevette a fiút. Először megijedt, de meglátta az újság mögül kikandikáló szemeket és önkéntelenül is elmosolyodott. Nem állt meg, Lassan elsétált a lapok mögé bújó ember mellett. Elérve a járda végéhez, ahol elszokott fordulni, megfordult és letolta a szemüvegét, vajon ott van-e még? A srác ekkor már a motoron ült, de érezte a simogató és bizsergető szemek erejét minden testrészén. A lány gondolta különös, de egyre jobban ismerős emberre, tetszett neki, hogy felfigyeltek rá. Este, amikor ment haza, a fiú ott állt, és már nem volt kezében újság. Őt nézte. Lassított, de nem állt meg. Reménye nem vált be, nem szólította meg. Másnap reggel a fiú már ott ült a padon, amikor a lány érkezett. Csak mosolygott egyet, majd miután befutott a komp, felszállt rá. A srác rohant a motorhoz, és ugyanúgy elvéharzott, mint előző nap. Minden ugyanúgy történt néhány napig, mint előtte. A lány élvezte a játékot, a fiú csendesen gyönyörködött, és közben leszállt az éj. Egyik délután a lány úgy döntött, hogy megszólítja végre játékuk másik résztvevőjét, ha visszatér. Vadul kavarogtak gondolatai. Minden perc egy évnek tűnt. A komplassan visszatért. A lány sietett kiszállni, de amint a partra lépett, csalódottan vette tudomásul, hogy aki miatt sietett, nincs ott. – Ez csak játék volt – gondolta. A távolból a hangja érkezett, de hamar elhalkult. A padra még egyszer visszanézett, majd hazament. Másnap minden sokkal egyhangúbban kezdődött. Bár a reggelinél édesanyja ugyanúgy szorgosodott, apja meg újságot olvasott, érezte valami nem stimmel. Hallottad, mi történt tegnap? kérdezte apja. Nem. Tegnap a szomszéd településnél egy motoros fiút találtak az út szélén, a motorjánál, ami összetört. Úgy jó pár méterre. Meghalt. Kikapta apja kezéből az újságot, és miután a címlapon egy fekete motort és a fiút meglátta, felpattant és kiruhant a lakásból. Szaladt kezében az újsággal, ki a hajóállomásra. – Nem! – kiáltotta, majd leroskodta padra, ahol a fiú szokott ülni. Az újságot már összegyűrte, és nem törődve az ott sétáló emberekkel hangosan sírni kezdett. Mindkét parton egy szár rózse jelzi a padon, itt ismerte meg a lány a fiút és hagyta, hogy a halál elvegye tőle. Sokszor járok arra. A lány most is ott sír és a vizet nézi. A messzi távolban keresi a fiú pillantását, de az már nem néz vissza. Még az újság mögül sem.